Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Moise Guran și astăzi vom dezbate un subiect care ajunge rar, din păcate, îmi dau seama acum la această emisiune. Asta pentru că eu știu că dumneavoastră sunteți tineri, activi, cei mai mulți, aveți până în 40 de ani și că vă interesează de cele mai multe ori problemele curente care sunt legate mai degrabă de muncă, de activitate, de politică uneori, de economie, desigur. Foarte rar vorbim despre pensionari în România. Îi abandonăm pur și simplu în fața micii deși sunt părinții noștri și ne mai amintim din când în când, odată de la patru ani de ei, când constatăm că au fost cumpărați mituiți de politicieni cu creșteri de pensii, pe care apoi societatea nu le poate susține, devenim din nou conștienți și noi de faptul că ne-am împrumutat copiii ca să plătim pensiile părinților noștri, pentru că în momentul de față, noi, această generație activă, nu suntem capabili, să le plătim așa, măcar la nivelul la care nici nu e foarte mare actualul nivel. Doamnelor și domnilor, aseară, sau nu, alaltă, aseară, doamna Olguța Vasilescu a anunțat că intenționează scoaterea celor care nu au cotizat cel puțin 10 ani din rândurile pensionarilor. Sigur, ei vor primi în continuare un ajutor de tip pensie. Vreau amintesc faptul că ei au fost în afara pensionarilor până în anul 2007, când au fost integrați acestui sistem, când s-a creat pensia minimă, și care cel puțin a creat un sistem După care respectivele pensii Puteau să crească În momentul în care nu vor mai fi legați Nici cum de punctul de pensie Și de creșterea acestuia Atunci sigur că vor fi lăsați și mai mult în grija politicienilor, care profită. Dar nu asta au făcut în ultimii doi ani, în 2016, de fapt, politicienii din 2017 în special, politicienii din România, nu au decuplat ei creșterea pensiilor de la sistemul legal în vigoare la data respectivă pentru a crește mai mult pensiile? Ba da, în anul 2017 pensiile au crescut pe medie cu 15%, o nouă creștere este prevăzută în 2018, de la jumătatea anului va fi indexat și punctul de pensie, nu știm cu cât se, de, se dezbate acum această problemă, dar pensia, medie, pensia minimă scuzați, -mă, a fost deja stabilită prin or -o ordonanță de urgență, ea va crește de la 520 la 640 de lei de la 1 iulie. Și acum haideți să vă dau o scurtă statistică despre cum stau lucrurile în acest domeniu. În România sunt în momentul de față 5,2 milioane de pensionari, să le zicem pensionari-pensionari, dintre care doar 3,9 milioane sunt cu uh, stadiul complet de cotizare, mai sunt 22 de mii cu pensia anticipată, 73 de mii cu pensia anticipată parțial, 626 de mii pensionari de invaliditate, 576.000 pensionari de urmași și, atenție, 811.000 de persoane care beneficiază de o pensie socială minimă garantată. Cele mai multe astfel de persoane, să știți că nu provin din rândul foștilor agricultori, așa cum se bănuiește. Sunt, mai sunt în viață 155.000 de uh, foști ceapiști, cum se numeau pe vremuri. Uh, pe vremea comunismului cooperativele agricole, dar nu numai, și cele meșteșugărești, meșteșugărești aveau un sistem propriu de cotizare și uh, de plata a pensiilor. Doar ca să vă dau așa un exemplu, am găsit în 1990 cea mai mică pensie din sistemul ăsta al cooperatorilor era de 60 de lei. În 90, să știți, la prețurile de pe vremea lui Ceaușescu, cu 60 de lei puteai să cumperi cât? 12 pâini, era 5 lei o pâine, deci puteai să cumperi 12 pâini, ceea ce astăzi ar însemna cam 12 lei. Doar ca să știți despre ce vorbim. Întrebarea pentru dumneavoastră este în ce măsură integrarea acestor oameni între pensionari le-a dat demnitatea, în ce măsură integrarea acelor, acestor asistați social, asta, sunt, asta au și rămas, să știți, potrivit legii, nu că zic eu, în rândurile pensionarilor i-a jignit cumva pe ceilalți. Dezbaterea de astăzi, doamnelor și domnilor, este dacă propunerea Ministrului Muncii și mai ales al Justiției Sociale, așa se numește, doamna Olguța Vasilescu, ar este sau nu este o soluție bună. Scoaterea celor care nu au avut cel puțin 10 ani de cotizare din rândurile pensionarilor, dacă pentru noi, ca societate, acesta este un lucru ce ar trebui făcut și mai ales de ce. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dezbatere. Bună ziua, Laura! Bună ziua, măsie. Eu nu sunt de acord cu această propunere a ministrului. Am impresia că toate aceste modificări pe care noul guvern le propune, noul, mă rog, Dragnea.5, sunt uh, metode prin care promovează statul acasă. Și Lena, în principal. Aici vorbim de Avem oameni care mult. au o vârstă. Atenție, oameni nu, vor, nu, vârstă, nu vorbim care, de venitul minim garantat. Care... Vorbim de pensie. Am înțeles, Vreau că vorbim de pensie, dar este o propunere care noi o, este o propunere pentru viitor. Și pentru viitor. Dacă ea va rămâne în picioare, ceilalți ce, ce, vor, ce, ce vor înțelege? E ok, noi nu uh, mai cotizăm, nu ne mai căutăm de muncă, suntem plătiți la negru pentru că oricum vom primi ceva. Da, da, cel ceva e foarte puțin. Vorbim de șase. foarte spre... puțin, dar, sunt, dar avem o grămadă de, de, de exemple de oameni care primesc ajutor social și se mulțumesc cu acel puțin. Ok, astăzi și vorbim despre... Așa. Atenție, încă o dată. Deci, Laura, de ce puneți egal între... Chiar sunt curios de ce faceți asta. De ce puneți egal între o, o persoană tânără care poate să muncească și alege să stea acasă pentru că îi se pare prea mic, nu știu, salariul minim pe economie, să zicem, comparativ cu venitul minim garantat plus alocațiile copiilor și așa mai de departe. că sunt și alte soluții în afară de, ce de, a, puneți de egal a a un om din, din Laura, de ce puneți egal între un om care poate să muncească și un om care a depășit, nu știu, 65 de ani, să zicem? Da, mă rog, la femeie mai mică această vârstă și primește o pensie minimă care e de 500 de lei pe lună. Dar nu pune eu semnul asta de egalitate. Semnul pune ministrul prin, prin, prin noua lege pe care vrea să o dea. Dar că cei care au 65 de ani și, bo, și vor beneficia de, a, de această modificare, pentru ei ar fi trebuit să găsească altă modalitate de a preții. Ei beneficiază deja altă. de pensie minimă de tip ajutor social, așa se cheamă. Scoaterea lor, atenție, scoaterea lor din rândurile pensionarilor, decuplează doar modul în care se calculează pensiile, cele în funcție de punctul de pensiile, da, cele contributive să le spunem, de acest ajutor social pe care îl stabilește statul în funcție de ce resurse are. Este doar o altă sursă de bani. Guvernul a rămas fără surse, fără resurse pentru a plăti adevăratele pensii și acum nu știu de unde să mai scoată. Nu zic, zic că că nu, adevărat. nu zic că nu-i adevărat ce spuneți dumneavoastră, însă vă atrag atenția, că e ușor să politizăm acest... Ele sunt politizate, în mod inevitabil. Da, pensionarii au determinat, până la urmă, puterea politică actuală. Acest lucru este incontestabil, până la urmă. Dar, încă o dată, sunt părinții noștri. Oricum am pune problema, sunt părinții noștri. Ce facem cu ei? Bună ziua, Ion! Bună ziua, domnul Moise, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Ce vreau să ridic și problemă? Nu trebuie să privim la nivelul ăsta, la întrebările care le-a spus dumneavoastră. Trebuie să privim puțin în viitor, cum a spus și Laura, și de altă perspectivă, în contextul în care, să zic așa, PSD-ul ăsta va fi etern, în, măcar în, să zic așa, în guvern, în guvern în, în Parlament și în Senat. Problema care o privesc în viitor este că ce au făcut ei prin adoptarea legii pensiilor. Eu încă nu s-a adoptat. Să ne plătim, să ne plătim contribuțiile uh, în felul în care au făcut-o. Cu ce a spus dumneavoastră că au făcut ei în trecut cu social, asistența asta socială, s-ar putea să ne afecteze pe toți și pe mine și pe dumneata, în contextul în care ăștia ar fi capabili să ne dea o ordonanță de guvern în viitor, pe genul parlamentarii, uh, senatorii și, mă rog, o altă clasă, probabil judecătorii, vor primi o pensie cât de cât rezonabilă pentru funcțiile lor. După aceea, polițiștii militarii, că de ăștia îi păzesc o pensie apropiată și restul, eu, tu și ceilalți, vom primi o pensie socială, care va fi plătită în funcție de ceva mai rămâne, mă gândesc eu. Acest, acest nu vreți, sistem nu deja există. Nu, acest ex da, da, deja există acest sistem, Ion. Există, e adevărat, dar problema este că s-ar putea să fie diminuată și mie și ție pensia la nivelul la care vor considera ei pe viitor în funcție de veniturile pe care le vor avea. Nu trebuie să o nimeni pensia. În momentul de față, fondul de pensii e în colaps. Adică deja a ajuns deficitul fondului de pensii este deficitul statului așa român. Așa este. este. Și de aia -au, au și procedat în felul ăsta. Ne așteaptă, ne așteaptă vremuri bune, să zic așa. Dom'le, au procedat în felul ăsta pe bune, pentru că și-au dat seama că nu au bani să mărească toate pensiile, au niște promisiuni electorale de onorat și atunci au scos, uite, aproape un milion de oameni dintre pe, sau vor să scoat un milion de oameni dintre pensionari că nu mai vor să le plătească, să le mărească pensiile acum. Crește oricum pensia, atenție, pensia minimă crește, ordonanța este dată. Dar, eu vă întreb așa, adică ne punem problema pentru viitor încă o dată nu este... Dacă vreți dumneavoastră să ignorăm în continuare pe pensionari, îi ignorăm. După care zicem ok, dar de ce votează numai pensionarii? Nu am spus că vreau să ignorăm. Doamne fărește, n-am -am spus, spus că sunt de acord cu situația asta. Deci problema este delicată, am spus efectul în viitor, pentru că acum are nevoie de mine, de tine, de cei care, cum să zic, suntem marea masă, de votează, de le, le asigură să zic așa, stratul. Dar pe viitor ne va afecta și pe noi. Pe viitor. Deci nu sunt de acord cu situația asta. Ce fac este o mare mărșevie cu efect uh, în viitor. Nu știu dacă s-a înțeles foarte bine uh, tema pe care am penunțat-o eu astăzi. Încă o dată, schimbarea sau despărțirea, dacă vreți așa, scoaterea asistațiilor social în vârstă de peste 65 de ani, nu știu exact care e, mă rog, știu că e diferită la femei și la bărbați, dar era vorba de niște modificări a vârstei acolo. Scoaterea lor în afara sistemului actual de pensii, sigur că pf, na, le iau un fel de demnitate sau o brumă de demnitate ce le fusese dat. Dar acei oameni nu sunt neapărat oameni care nu au muncit la viața lor. Sunt oameni care au muncit în cooperație, sunt oameni care au muncit în cooperativele de producție. Am văzut că sunt și militari, atenție, nu mulți, adică să nu facem confuzia asta, sunt vreo 2000 de militari, dacă nu mă înșel, printre cei care primesc, da, 1,3% din total. Primesc acest tip de pensie, de tip ajutor social. Vă întreb dacă e bine pentru noi ca societate să facem acest lucru. Pentru că astfel de măsuri se văd pe termen scurt, mediu și lung. Bună ziua Liviu! Salut, salut! Prima dată ceva despre tine, mare om, mare caracter. Și am terminat cu tine. Da, să scrii, uh, moldovean. doi an. îmi dau seama de uh, accent. Așa, așa, așa. Și după tendința te uh, poetică, poftiți, haideți să ne întoarcem la uh, asta. Da, da, da. Doi, uh, problema este până când nu o să se înțeleagă că plus producția generează bănuți pentru asistență socială și trebuie să investești, în primul și în primul rând, în ceea ce trebuie să produci, ca acel plus produs pe care ți-l dă munca, până la urmă munca, în uh, o să se mai departe și în asistență socială și în, știu eu în spații verzi și știu eu, o viață mai bună pentru toată lumea dar referitor la temă pentru asistență socială de, că e pensie, că e asistență socială că e nu știu ce, Ușa. nu o să facem nimic mie mi-e dor de mari oameni ai țării ăștia care au lăsat ceva în urmă asta și ala astea indiferent de culoarea politică mă distrează teribil adică Cuza a lăsat oca, caua. Nu știu, mi-a lăsat să Știu eu, Ferdinand am dat rost România Mare, sau știu eu. Ce rămâne după. Nu știu, nu vine din cap niciun ministru pentru că nu știu ce să fie făcut cu ceva grandios. Liv, Liviu, tot ce vă la subiect, vă rog eu mult de tot. Deci, da, mi se pare bună, justă, corectă nu, propunerea doamnei Oluța sau nu? Ideea, asta, mă, ideea este că țara asta trebuie să crească pe plus producție, pe bănuți făcuți în economie, bănuți adevărați, nu pe consum. Da. Cum e acum, și după aia o să avem bănuți și pentru pensionari și pentru Paseluți. Da. Avem... Deci, okay. plus producție, și după aia e cu totul altceva. Deci, în principiu, cred, toate bășava asta de la învățământ, de la pensii, de la nu știu ce, e doar electorală, doar. Adică, da, este, doar este, okay, este ok. Și dacă îi scoatem pe oameni ăștia, deci, încă o dată, 800 și ceva de mii reprezintă în continuare o forță electorală extraordinară. Păi, despre asta vorbim. Păi bun, și dacă îi lăsăm la, la, la, îi lăsăm la mâna statului tot, odată la patru ani o să le crească pensiile. Când urmează alegerile? Eu, ca să am grijă, eu dacă aș fi, să zicem, în condițiile, dacă aș fi guvernant în momentul de față, aș investi foarte mult în creșterea natalității. În creșterea? natalității. Știți cât costă un lapte de copil? De de lapte praf de copil și copilul ăla crescând natalitatea, va munci și va face pentru va... uite, Dar asta... nu e nu o soluție. În Lisele, bani aruncați... Creșterea bani. natalității, politică de stat de creșterea natalității, este o iluzie. Toată lumea vine și zice, iată, avem un program pentru creșterea natalității. Domnule, omul este mamifer, să știți și dumneavoastră. În momentul în care se simte în siguranță, face copii. Dacă, nu știu, cresc indemnizațiile pentru mame, se subvenționează laptele, praf sau mai știu ce. Astea sunt iluzii. Creșterea natalității va veni în mod natural odată cu progresul societății și cu creșterea nivelului de trai în România. Nu vă faceți iluzii. Până atunci oamenii vor continua să plece din România, vor face un copil maximum 2 pentru că le va fi frică de ziua de mâine. Sunteți chestii care se schimbă așa pe termen foarte lung. Atăierea! indemnizațiilor afectează foarte grav natalitatea, dar creșterea lor, să știți că nu s-apucă a nimeni să vă copii dintr-o dată că nu mai știu, dar v-am zis încă o dată vorbim despre iluzii acum hai să ne concentrăm puțin pe pensionari deci într-adevăr sistemul de pensii v-am spus a ajuns la o limită, dincolo de care nu prea mai poate trece, dintr-un motiv foarte simplu, în momentul de față, deficitul fondului public de pensii este atât cât poate statul pe total să se împrumute într-un an, adică aproape 3% din PIB nu se poate trece peste 3% din PIB decât dacă ești din Uniunea Europeană sau dacă ne asumăm faptul că mai departe Comisia va deschide proceduri de, de, de deficit excesiv împotriva României. Bună ziua, Eusebiu! Salut, Moise! Vă ascultăm! Bine te-am regăsit. O să încerc să fiu cât mai subțind. Da. Fac apel și la materialele pe care le-am știut de la tine vis-a-vis -vis de situația din familie cu bunici lucrând la CAP, la Cooperație, cum se numea înainte, situația oarecum întâlnită și în familia mea, ajung la concluzia că, bine, nu e doar cu cazul acesta, cu mai multe cazuri din deciziile politice, că ajungem să ne temem de orice măsură care se întrevede a fi o oarecum justiție socială. Eu privesc măsura asta ca o justiție socială. Diferențierea între. Bine, da, diferențierea între, între pensionați, Între cei care au cotizat uh, Mai mult de 10 ani Cum vor ei să uh, abordeze acum problema Și cei care au cotizat mai puțin Sau care nu au un istoric Că până la urmă aici se ajunge la situația asta În care vor să, uh, în fine, Ministerul Muncii Vrea să treacă în rândul asitațiilor sociali Pe cei care au o, o situație similară Pentru cei care Nu pot dovedi că au avut uh, activitate și uh, că au participat la fondul de pensie. Așa este. Mai, corect, înainte, înainte să terminați, să vă mai dau niște cifre. Deci, în finalul anului mm -hmm. 2017 a fost așa, pensia minimă, 520, 520. de lei. 6 Așa, da. 614, pensia medie de urmaș, 635 de lei pe lună, pensia medie de invaliditate 862 de lei pe lună, pensie anticipată parțial. 1271 de lei pe lună, pensie anticipată și 1250 de lei, Pensia pentru limite de vârstă, sigur, e dublă. Dar 1250 tot puțin înseamnă, oricum mai luau. Deci pensia medie da. în România e 1250. Înțelegeți că e o problemă pe total, cu sistemul. Și atunci, sigur, că au venit cu o creștere de contribuții, nu vă luați după vrăjeala doamnei Olguța, în momentul în care a crescut salariul minim pe economie, deci, domnule, au crescut cu 10% contribuțiile pentru cel puțin, cât sunt? Un milion și jumătate, aproape un sfert dintre salariați. Ai toată șmecheria uh -huh. cu transferul contribuțiilor. Deci, acolo au crescut contribuțiile cu 10%. Că le plătește așa. patronul, că le plătește mama, tata, nu o contează. Sigur, De deci ce în mod mascat, au crescut în momentul de față contribuțiile și, deci, costul muncii, pentru că nu mai aveau cum să meargă mai departe cu pensiile. Dar, Corect. nici așa nu le ajung banii și au zis, ok, deocamdată îi eliminăm păștea care sunt. Uh, de minimă, de așa eliminăm dintre ăștia ca să putem crește la da. ăștia alți. Eu nu știu exact, ca să vorbesc în cunoștință de cauză, nu știu exact care este acel venit minim garantat sau mai bine este ajutorul social. Eu știu că e în jur de 300 de lei sau cât este de... E diferit în funcție de... În uh, funcție de mai multe caracteristici. În, în funcție da. de numărul de persoane din familie, e, de mamă, în singură, singur. da. Așa. Dacă luăm în că la pensionare acestea de care vorbim, de regulă sunt... O cazuri izolate de bătrâni care au depășit o vârstă și probabil familia lor o reprezintă o persoană, dacă nu sunt dat în întreținere către un copil, cred că va fi tendința să se aducă la cel venit minim. În primă fază. Nu, Dar sunt, peste, mă gândesc sunt eu, peste venitul minim. Deci pensia minimă peste e da, pensia minimă da, e, da, e asta peste zis, venitul Da, Acum da. Deci îi va aduce la un venit mai mic, Da, un efort bugetar mai mic, teoretic, pentru acești 800.000 de oameni, dar uh, încred să cred că asta vis-a-vis uh, -vis de uh, previziune, să zic. Poate în, fi. Eu, eu v-am dat, dat toate aceste informații ca să aveți contextul economic cât mai complet. Dar dezbaterea până la urmă este una despre, v-am zis, demnitate, despre respect. Acei oameni au muncit pe vremea lui Ceaușescu. Poate să zică oricine, orice. La CAP nu era chiar respect, așa ușor. Așa. Categoric nu a fost și să, să câștigi respectul în, în, în, în colectivul acela de persoane era destul de greu. Iar mai departe, ideea de a pensiona o persoană înainte de, înainte de revoluție, chiar din câte ține o minte, era un lucru destul de dificil în sensul că trebuia să te duci cu martori, care să dovedească că ai lucrat la CAP. Dacă eu țin bine minte, poate există că șapte, niște există niște, caiete, există niște caiete. Există niște caiete de evidență da. care încă mai există mm -hmm. pe la primării dacă vorbim despre ce da, dar da, încă o dată, nu mai sunt așa mulți, sunt mai sunt 155.000, cât 150.000 155.800 de persoane care au lucrat la pe. Sunt 653,2 mii persoane din această categoria pensionarilor la stat social, care au, atenție, sunt în sistemul asigurărilor sociale de stat, pentru că au existat și alte cooperații, numai cooperativele agricole de producție. Categoric, categoric. Bun, eu deci eu ce facem cu acest oameni? Ca ca oameni? Scurtez, Îi scoatem dintre pensionari sau nu? <coughs> da. uh, cred că ar trebui într-adevăr să aibă un statut... Uh... Nu știu neapărat dacă tot pensionar să fie, cu o pensie, așa cum sunt pensiile speciale mari, să fie și pensii speciale de, o, de, o, de un quantum redus. Dar cred că, din punctul ăsta de vedere, e interesant de urmărit dacă nu cumva va fi, va fi o măsură, o contramăsură la această reducere de cheltuială bugetară, făcută prin intermediul autorităților locale. Pentru că dacă stăm și ne gândim la ce spuneai cu masă de, de votanți odată uh -huh. la patru ani. că va. Dacă mergem pe mâna guvernării actuale, cred că se va amiza pe faptul că în acel an electoral, aceste persoane vor reprezenta un o masă de votanți, știu la ce vor e interesant vor ceea ce spuneți. ajutate doar în anul acela. Osebi, eu poate, nu știu dacă e așa, e speculativ ceea ce spuneți, nu mi-a venit această idee, sincer. de să spuneți așa, s-ar putea ca Olguța să se gândească să-i treacă, de fapt, pe statul de plată al primăriilor cum sunt asistații social. Poate fi, dar n-a zis asta. Deci, eu zic să nu comentăm această variantă. Uh, nu cred că ar fi bine, vă spun sincer. Pentru că, încă o dată, deși eu sunt adeptul trecerii cheltuielilor sociale în, în bugetele primăriilor integral, astfel încât fiecare comunitate să știe dacă își permite sau nu și cât își permite să subvenționeze statul acasă a oamenilor tineri, când vine vorba despre oameni în vârstă, acolo deja vorbim sau putem ajunge să ajung, eu știu, la o complicitate a societății prin nepăsare față de o crimă prin înfometare. Vedeți că uitați-vă ce se întâmplă în primării. E jale. -au, nu, mai au, dole, nu mai au bani pentru nimic. Și au mărit salarii, le-au ignorat tot. Au lăsat orfelinatele, în unele cazuri, fără mâncare. Deci, să fim atenți cu lucrurile astea. Bună ziua, Sorin. Bună ziua. Vă ascultăm. Cine a stabilit uh, 10 ani? Sau cum a stabilit 10 ani? A scos dintr-o pălărie biletelul cu... E o lege. Cu cifra 10? E o lege, dar nu știu uh, să vă spun eu exact ce nu de ce nu 11? De ce nu 12, de ce nu 15, adică cum stabilești arbitrar uh, chestia asta? Era doar o simplă întrebare. Okay. Uh, o poveste de 20 de secunde uh -huh. mi-a rămas uh, un hectar de la mama de vie și m-am dus după ce a decedat să încerc să culeg via respectivă. M-am dus la primărie. Ați pe... Prima întrebare, ați Uh, fusese prășită, da de 5 ori, dacă era... nu prășiți de 5 ori pe an nu faceți vin era la cules, nu era vorba așa. de făcut. vin cât era o chestie doar de de a păstra ceva în amintirea unei persoane okay. dragi okay. m-am dus la primar, domn primar, vor cu mama nu știu, cu niște băieți să duc și eu acolo Dice, pe deschis, pe fes, zic, domn primar dăm niște asistă dăm niște din ăștia care na, le mai dau ceva, să mergem să coleggem păi ziceți acolo Mă du la Crâșmă, bună ziua, bună ziua, am și eu nevoie de niște oameni, dar ce ai nevoie? Păi zic, trebuie să... Aoleu, zi... Faleu. E greu, Cât e greu ai? cu ziua. așa e. Păi zic, 50 cu mâncare, cu o leacă de băutură, acolo mai la capătul programului, zice, cum 50? Dar nu mergea e, nici cu 100. Ma... Ați încercat cu 100, păi, vă spun eu, că păi nu merge nici cu 100. Și îmi face o nouă ofertă, 100 cu mâncare, țigări și băutură. La care am zis, bă, dar nu v-am via. Culeg și eu, și voi toată lumea. Însă și, am scos via din uh, amarat uh, e o altă, e cu totul și cu totul altă discuție. Da, ne întoarcem ne la subiectul. Da. Deci noi de acum vorbim de oameni în vârstă care nu mai pot munci. Da, da, absolut. Uh, trecem peste cât muncesc părinții noștri, cât au murit muncii părinții noștri. Ideea este în următor. De ce aș accepta eu ideea să plătesc pentru un ajutor social sau pentru o pensie, pentru cineva pe care nu l-a interesat de lucrul ăsta, sau pe care în momentul de față oamenii de vârsta mea nu-i interesează, acceptă să lucreze la negru ca să câștige mai mulți bani, fără să se gândească la ce se va întâmpla când va ieși la pensie, sau când ar trebui să ia sau când nu va mai putea munci. Spuneți-mi că nu că vă interesează, atunci, pur și simplu. Că nu vă interesează când sunt 800 și ceva de mii de oameni care n-au din ce să trăiască, de peste spus și care nu mai mă interesează Ați nu întrebat de ce v-ar interesa? Vreți să vă dau eu ai... răspunsul la asta? De ce? Ar trebui să -mi fie milă. De ce? Pentru că suntem oameni și pentru că facem parte din aceeași națiune. Domnul Buran, da, Domnul Buran, suntem din aceeași națiune da. și unii hotărăsc să trăiască pe spinarea celorlalți. Acum, la modul foarte sincer, asta se întâmplă. Avem concetățeni în putere care nu muncesc sau muncesc foarte puțin sau muncesc în negru tocmai în ideea că va avea grijă cineva de ei. Nu ar trebui să fie așa. Deci, Fiecare om deși ar, ce ar trebui, trebui să fie? Să foarte grijă. Așa, bun, ok, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt cel mai liberal și la, mai capitalist dintre oamenii pe care i-ați întâlnit. Dar în momentul în care îmi spuneți că trebuie să lăsăm 800.000 de oameni să moară de fame, Noi eu, -am spus eu brusc, eu -am spus, nu mai sunt de acord. Nu, nu, nu, n-am spus lucrul ăsta. Nu mă înțelegeți greșit. Acești 800.000 de mii pot primi în continuare ajutoare sociale de orice natură sau cum vor ei să le zică. Dar. Și le vor da cât vor dori să le dea. Dar nu sunt pensii. Ei, n-au fost nici până acum. Doar că au fost, nu sunt Doar că au fost sunt reglementate într-un mod. Mascate. Așa este, dar și până acum Asta. tot așa a zis. Dar le-au zis de și lor pensii, ca să gând. se simte mai bine, n Păi să nu amestecăm una cu alta. Ce vorbim noi de orgoliu, de mândrie, de demnitatea de om când oamenii în putere acum nu se gândesc la asta? He, e greu să te... Ok, Sorin, vă mulțumesc pentru opinii. Într-adevăr, e greu să te gândești la 20 chiar la 30 de ani să te gândești, dar ce o să fac la pensie? Vă spun eu că și la 40 de ani e la fel de... Sau, mă rog... Um... Gândiți-vă însă totuși la faptul că actualii pensionari au lucrat într-o perioadă, nu știu dacă a fost vina lor, nu cred că a fost vina lor, pur și simplu s-au născut și au muncit în comunism. Și era sistemul atunci. Sistemul comunist nu era chiar atât de blând pe cum sună, v-am spus. Pensia cea mai mică a unui cooperator atunci era de 60 de lei, ceea ce însemna foarte puțin. 12 pâini, repet, pentru cei care poate să-și imagineze chestiunea asta. Um, Ruscă, vedeți că societatea evoluează. Societatea noastră tra tradiționalistă pe care unii o tot uh, clamează nu mai e atât de tradiționalistă de vreme ce ne-am abandonat părinții. Ca să muncim mult, habar n-am. Nu avem timp să ne mai ducem pe la ei, habar n-am. După care constatăm că au răsturnat societatea votând niște infractori care le-au promis creștere de pensii și ne enervăm. Iar... Propastia dintre noi și ei, în felul ăsta, se adâncește. Aceasta, de acum, e, o, e un avertizment timpuriu pentru ceea ce urmează în continuare să se întâmple, dacă nu suntem atenți. Dacă noi, cei activ astăzi, nu încercăm să judecăm lucrurile mai degrabă împreună cu ei decât împotriva lor. Asta încerc să vă spun. 0372069599 e o dezbatere grea asta de azi. Bună ziua, Gina! Bună ziua, domnul Moise, mă bucur că am și o legătură cu dumneavoastră. Eu uh, nu sunt de acord să-i scoatem pe cei în vârstă, pentru că nu e vina lor pentru ceea ce s-a întâmplat în comunism. În același timp, cum să vă spun, eu sunt unul din uh, asistații sociale în sensul că am 42 de ani, uh, la 38 de ani a trebuit să mă pensionez pe caz de boală și după... Uh, 13 ani și jumătate de cotizare, am fost pensionat uh, cu acel uh, ajutor social ca unul care n-a muncit nicio zi. Iar demnitatea mea a fost de suferit. Adică mai exact cât primiți? Uh, am pornit de la cei 300 de lei, iar acum am 520. Okay. Sunt pensionar pe caz de boală, gradul 2. Okay. Și mă gândeam așa la ce spuneați noastră cu demnitatea oamenilor în vârstă și mă gândeam un pic și la mine. De ce eu am aceeași pensie, în ghilimele, cu același om care n-a muncit nicio zi? Doamne, să știți câți oameni n-au muncit nicio zi? Cred că mulți. N-avem de un să știm exact asta în momentul A, de față, dar... nu mai avem cum să știm asta, dar gândiți-vă așa, că erau anii 50, anii 60, anii 70, A, chiar da, și în anii spus. 80, în care familia tradițională însemna că soția sta ca și crește copiii, iar așa bărbatul este, muncește. Da, Bun, exact. ok, deci s-au schimbat, aceste lucruri poate s-au schimbat. Emanciparea femeii s-a produs. Acum, uite, la Europa FM avem o doamnă directoare, care ei port foarte mult respect. Sunt alte realități astăzi decât erau acum 30 de ani. Iar dumneavoastră, da? dați cu piatra în în, în doamnele de atunci nu? și ziceți n-au muncit nicio nu, nu, zi. Nu, nu, nu, deci eu am zis nu dau cu piatra, în, am zis de la început, nu sunt de acord ca cei în vârstă să fie scoși și să nu li se mai da sau să nu fie considerați dar dumneavoastră ați muncit 13 nu, ani de ce luați același ajutor social? Asta Așa a spus problema de Gina. Da, da eu, eu ziceam pentru cei, nu eu am zis de la început că cei în vârstă să rămână, eu spuneam pentru cei tineri care sunt pensionari sau tot așa zic că sunt pe caz de boală formală, că nu are rost să deschidem o altă discuție mm. și iau uh, acea pensie, tot ca și mine, pe caz de boală, dar nu au nicio zi de cotizare. Ok, propuneți o soluție. E o altă, discuție. O, nu -o altă eu. discuție, dar spuneți-ne noastră cum ar trebui să fie, Gina? Nu știu, după mine ar fi așa, ajutorul social este pentru cei care nu au muncit nicio zi, iar pentru cei care au muncit să li se. Consideră și lor acolo că au muncit pentru demnitatea, lor v-am zis, mă gândesc la mine. Demnitatea mea de 13 ani și unde este pentru cei 13 ani și jumătate de muncă. Sunt catalogată, deci probabil că la acele și eu o să fiu dată cu cei cu ajutorul social și nu mai mi se mărește această pensie care este cum este, dar că ăla pe mine mă ajută, puțin acolo. Asta mă gândeam. La mine. Eram puțin egoistă în momentul ăsta, am ce scuze? Nu, e ok să puneți problema dacă sunteți într-o astfel de situație, normal, e omenește, să puneți problema interesului noastră personal. Ok, v-ați expus punctul de vedere, vă mulțumesc Gina pentru telefon, ceea ce n-a simplificat problema, ci a complicat-o și mai mult. Bună ziua Dumitru! Bună ziua Moise! M-auzi bine? Da, da, destul de bine. Sunteți pe e okay. sunteți pe drum, dar sunteți o persoană activă da. și-am toată respectul pentru dumneavoastră. Vă ascultăm, Dumitru. <laughs> mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Uh, da, nu, eu uh, mă încadrez, să zicem, în categoria celor care consider că e o măsură abuzivă și total de la locul ei să scoți în afară acum acei 800.000 de pensii, uh, pensionați cu, cu, cu pensiile sociale de ce spun treaba asta, uh, am 50 de ani făcuți anul trecut, am apucat să și în sistemul vechi, știu cum se lucra și atunci, părinții toți la fel au lucrat și având în minte experiența lor și istoria lor, pot să spun un singur lucru, toată lumea care muncea în acea perioadă își aducea un aport societății în care trăia, stat într-un mod cu totul empiric, declara că s-au oprit impozite sau nu s-au oprit impozite, făcea diverse artificii prin care fiecare, într-un fel sau altul, era sprijinit și era încadrat în această categorie, susținut, să iasă undeva la pensie. Că era la cooperativă, că era la o casă la, la, la uh, agricultura. Nu, vedeți, sau... o dată, agricultorii aveau aceeași problemă cu pensia și pe vremea cu pensiile erau mici era în adevărat. funcție de numărul de zile de cotizare Am impresia că s-a păstrat și acum sistemul ăsta pf, Oarecum Dar oricum nu se încadrează de nimeni, nu ajunge la 520, așa că toți primesc pensia Minimă, 520 Care va fi 640, deci iată o creștere De aproape chiar peste 20% Dacă nu mă înșel, de la 1 acesta Da, Vorbesc în mod special, să spunem, despre cele cooperative. Da. Soacra mea a lucrat o cooperativă de genul ăsta, a lucrat de acasă, tot ăsta era sistemul, a muncit și și-a adus aportul în societate pentru ceea ce ar trebui să primească înapoi. Faptul că la vremea respectivă statul așa calcula contribuția la asigurări este cu totul altceva. Păi da, dar da, dacă atunci... e să o luăm așa, doamne, hai să vă zic, pe vremea lui Ceaușescu erau 8 milioane de salariați. Spre deosebire de acum Acum mai suntem, cred că, nici 5. Că din ăia 5, cred că, vreun milion Sunt, dacă nu mă înșel, 400 și ceva de mii Cu uh, contracte parțiale Adică, oameni care au două slujbe, cum ar veni E, pe vremea aia, contribuția de era mult mai mică Era undeva, deci, 3 S-a făcut în perioada de criză Teoretic, a fost cine a vrut să cotizeze Practic, toată lumea a cotizat în momentul de față, dar atunci se nășteau, deci începând din 65 în 65, se nășteau 400 de mii de oameni pe an. adică vorbim 85 deja erau în, produc în, produc în producție, mă înțelegeți? Intrau 300 de mii de Voi noi Acum vorbim. suntem în alt film vorbim în momentul de față nu, da. Bine, Dar vorbim despre ce? Vorbim despre ceea ce declara statul, că este contribuția ta la fondul de asigurări? Dumitru, erau alte vremuri Atunci era altă rata da. uh, cum o, zice, Speranță o, o, de viață atunci erau o milioane care susțineau 4-3-4 milioane de pensionari. În momentul păi, de față azi sunt 4-5 milioane care susțin, uite, 6 milioane de pensionari. Mă înțelegeți? Asta e problema acum, de fapt. Da, Noi asta e o problemă mare. Cei, pentru că foarte mare parte, iarăși, l-am auzit pe Sorin mai devreme, spunând de cei care nu muncesc, o mare parte din populație trește în continuare din niște ajutoare sociale pentru că nu vrea să muncească un muncea înainte. Da, înainte sunt 4 milioane de inactivi în vârstă de muncă. Așa, așa este. Serviciu. Exact. Dumitru, da, deci a... nu Dumitru problema. așa o fi, așa e cum zice, și eu sunt de acord cu dumneavoastră, așa e. A zis-o Isărescu. Am făcut 2 ani și ceva, campanie pe televizor pentru susținerea celor care creează locuri de muncă. De ce? Și așa am demarat campania respectivă. La vremea erau 2 milioane și jumătate de inactivi. Astăzi sunt 4 milioane de persoane în vârstă de muncă ce nu muncesc în România. Asta e, astea, astea sunt realitățile. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că principala problemă acolo nu reprezintă costul cu ajutoarele sociale acordate, ci absența contribuțiilor acelor oameni care nu muncesc pentru sistemele de asigurări sociale, pensii și asigurări de sănătate, că nu avem nici în sănătate, nu e uh, raiul pe pământ, da? pentru că uite, avem în momentul de față oameni care nu muncesc cam cât sunt oameni care muncesc și acestea sunt realitățile țării noastre. Da, acolo este problema, dar încă o dată. Astăzi am dezbătut, din păcate a expirat timpul, astăzi și vă rog, dar nu contează, e important este să vă gândiți la aceste lucruri, pentru că foarte probabil dezbateri vor mai fi pe această temă. Astăzi am dezbătut despre modul în care noi ne abandonăm sau nu ne abandonăm părinții, despre modul în care îi ostilizăm Practic, noi, cei care muncim, cei care suntem activi, corporativi sau necorporativi sau mai știu eu, întreprinzători, care ori fi cei care ascultă această emisiune, după care, din acest conflict cu noi și ei, ne trezim că au votat pe unii care răstoarnă țara. Deci, haide să luăm din timp aceste probleme, să ne gândim la ei și dacă s-ar putea să așezăm lucrurile într-un mod neconflictual în societate, că nu știu ce a și vreodată dintr-un conflict.